Віз у болоті. Я от знав, пробурмотів брат Діас, коли побачив огорожу, що попереджає про чому, що досить скоро опинюся з неправильного боку. Він ступав з дратівливою обережністю, оскільки половина дороги була змита давніми бурями, а решта перетворилася на зрадницьке місиво нинішньою. Знаючи свою вдачу, я переживу перевертні в людей і чеклунів, щоб потім звалитися в канаву і зламати собі шию. Будемо сподіватися, пробурмотіла Віга. Вона майже потеплішала до брата Діаса, здебільшого коли трахалася з ним. Але після того, як вони знайшли Алекс і Сонечко, він знову став колючим з кіглієм, яким вона його спершу і вважала, з додатковою рисою впертої гіркоти. Гіркою впертості? Можливо, й те і інше. Ніби він не зовсім усвідомлював, що спав з перевертнем, доки це не помітили інші люди. Її терпіння ніколи не було найміцнішим канатом на кораблі, але відколи вони зійшли з дороги і потрапили до забороненого баронства якогось там, вона відчувала, як з кожним кроком воно все більше рветься. Коли настала ніч, місяць був майже повний, і вона відчувала, як він гойдається за хмарами, за обрієм, гарячий, холодний, онімілий, лоскотливий водночас. Комір не був тісним, але здавався занадто тісним, тож вона постійно смикала його відчайдушно, намагаючись розірвати шви і звільнитися від одягу, щоб гарчати і продиратися крізь заплутаний підлісок з мокрою шерстю, що виблизкуватиме в місячному світлі, і мокрим носом, повним липкого запаху здобичі, сковзаючись і в нескінченному полюванні за хорошим місцем. Але вона пообіцяла собі, що триматиме вовка в наморднику. Вона здригнулася, коли потерла грудину, видихнула хмарку туману. Чиста, чиста. Нема про що турбуватися. «Присягаюся, я покараний?» Брат Д'яс похитав головою, дивлячись на небеса, а потім краєм ока глянув на вігу, наче вона була частиною цього покарання. «Хто зробив тебе героєм цієї історії?» запитала Алекс, дивлячись на свої власні хлюпуючі черевики. Один із них розійшовся спереду, творивши сумний, роззявлений рот, крізь який виглядали її зламані нігті на ногах Може, це мене покарали? Або мене, сказала Віга, скоса поглядаючи на брата Діаса. Зрештою, я смардюча язичниця, дикунка, вбився і наразкає на блудниця. Запонувала незручна тиша. Ну, ти ж не захочеш блудити з тим, хто зайнятий покаянням, чи не так? Запитала Алекс. Це зіпсувала б настрій. Ніхто не засміявся. Може, це благословення? Сонечко визирнуло з-під капюшона, вода з якого капала з-під носа. Дощ ховає нас. «Маскує наш запах. Думаєш, вони все ще переслідують нас?» – запитала Алекс. «Якщо у них є перевертень...» Віга зупинилася і подивилася назад, в той бік, звідки вони прийшли. «Потрібно більше, ніж кілька крапель, щоб скинути їх з нашого сліду». Вона відчувала його десь поруч. Майже відчувала його запах. Як він присідає на почепки в кущах, нахиляється над її брудними слідами, принюхуючись до її запаху. Йде по її сліду. Полює на неї». Волохатий виблядок. Треба змінити правила гри, сказала вона, і в її голосі пролунало вовче гарчання. Полювати на них? ми в чотирьох, брат Діас перхнув. Нам пощастить, якщо ми знайдемо сухе місце для ночівлі. Я, можливо, не є експертом у військовій стратегії, цьому мене старі не вчать, прогарчала Віга, витираючи слину з кута рота. Брат Діас зробив крок до неї, вперше зустрівши її погляд, і їй здалося, що вона побачила в ньому натяк на презирство. Але її святість призначила мене головним. І навіть я знаю, що коли шанси не на твою користь, краще тікати. Але не тоді, коли шанси давно не на твою користь, а допомоги нема звідки чекати. Тепер Віга зробила крок до нього, вишкіривши зуби. Тоді ти кидишся просто на свого ворога, коли він найменше цього очікує. На землі, яку ти вибереш, в момент, який ти вибереш. Вбити їхніх найсильніших, зламати дух решти, і хай це буде їх кривавим уроком. Це просто... Його повіки злегка затримтіли, ніби він вловив її ледь відчутний запах. Та він стиснув щелепи і виплюнув слово її в обличчя. «Абсурд! Ми не можемо ризикувати життям принцеси Олексії! Тоді ти візьмеш її на себе, а я повернуся! Ні, я вже втратив половину своєї пастви і приведу решту до трої. Ніхто не битиметься!» Настала черга Віги перхнути з презирством. «Якщо ти переможеш, то це тріумф, а якщо програєш, то помреш славно, і я не знаю...» Коли годи теревеніли про це, вона дослухала до моменту славної смерті, а потім втратила суть. «Валькірій, приготують для тебе місце у Вальгалі чи щось таке?» Брат Діас підняв підборіддя, щоб подивитися на віку зверху вниз. Оскільки вона була вищою, йому довелося піднімати підборіддя доволі високо. «Я не вірю у Валькірій!» Вона подивилася на нього, роздуваючи ніздрі. «А я не вірю в монахів, але ж ти тут!» Вони так і завмерли, поки дощ барабанив, обоє мокрі, липкі від вологи, обоє прискорено дихали, і поцілувати його не становило б жодних зусиль. Доводилося ледь стримуватися для цього. Людь, лоскотанні і місяць. Все змішалося. Засмоктати його язик, потягти додолу вниз у багнюку, і вона почала видавати довге низьке гарчання. «Досить!» – огризнулася, Алекс, стиснувши брата Діаса в груди пальцем, від чого той спіткнувся і ледь не послизнувся в багнюці. Ти припини дратувати вовкулаку. Ха. сказала Віга. «Скажи йому! ай. Алекс штовхнула її в груди. Тепер ти. Ми йдемо до Троє, а не до Вальгали. Нас беруть кількістю. Сонечко, все ще поранено, а ти єдина справжня воїтелька серед нас. Ти добряче тикнула мене в цицьку, буркнула Віга, потираючи синяк. Поводця добре, бо я тицну в іншу. Алекс подивилася на неї потім набрати Діаса. Що в біса між вами двома сталося? Запала незручна тиша. Віга облизала губи. «Ну...» – брат Діас гликнув. «Ем... Що це?» – запитала сонечко, вказуючи на дорогу. Дощ вщух. Достатньо, щоб крізь сірої мло на півдні Віга могла розгладіти гребінь гори над деревами, а на його кінці – зазубрені обриси, які мають бути створені людиною. «Схоже на дзвінецю», – сказав брат діс, мружачись від дощу. Віга відкинула волосся назад, від чого цівка холодної води потекла по хребту, і попрямувала до руїни. «Можливо, там ще залишився дах», — сказала вона.